Але, можливо, це й неважливо, можливо, тут ще є шанс врятуватися, вийти з цього спіралі до того, як вона дійде кінця. Бо саме до цього все йшло, вона це відчувала, і все одно не могла зупинитися. Але, можливо, Чарлі зміг би «Можна?» – почала вона, вагаючися. «Можна мені поговорити з ним? Перепрошую, з Чарлі?» – сказала вона голосніше. «Можна мені поговорити з Чарлі?» «Я дуже хочу з ним поговорити. Мені це потрібно». У слухавці пролунав звук, ніби подив у горлі Хокінса. «Ну, е, – сказав він, – боюся, це неможливо, Піп. Ти єдина свідок убивства, у якому його підозрюють. Якщо буде суд, тебе викличуть головним свідком обвинувачення. Тож, боюся, ти не зможеш із ним поговорити, ні». Піп провалилася ще глибше, кістки злилися зі стінами будинку, Відповідь Хокінса була фізичною, гострою, застряглою в грудях. Вона мала це передбачити. «Добре», – тихо сказала вона, – «це було зовсім недобре. Як там? Як справи з тим іншим?» – спитав Хокінс, у голосі з'явилася невпевненість. «З переслідувачем, про якого ти мені казала, є ще якісь випадки?» «О, ні», – байдужо сказала Піп. «Більше нічого, все вже вирішено. Все гаразд, дякую, гаразд». Я просто хотів, щоб ти дізналася про Чарлі Гріна до того, як це з'явиться в пресі завтра. Хокінс прокашлявся. «І сподіваюся, що в тебе все краще. У мене все добре», – відповіла Піп, і сил навіть удавати не було. «Дякую за дзвінок, Ді Хокінс». Вона опустила телефон, палець знайшов червону кнопку. Чарлі спіймано, все скінчено. Єдина надія на порятунок, що залишалася, крім цієї небезпечної гри з ДТ. Принаймні, тепер вона могла офіційно викреслити Чарлі зі списку тих, хто міг би ненавидіти її настільки, щоб захотіти зникнення. Вона знала, що це не він, а тепер це підтвердилося. Весь цей час він був у Франції. Піп знову глянула на екран комп'ютера, на сторінку з питанням про ім'я першого хом'яка Енді Белл, і це здалося майже смішним, настільки абсурдно, так само смішно і абсурдно, як ідея про розкладання тіл, і те, що врешті всі ми стаємо одним цілим. Зникнення. Це не загадка, не щось захопливе. Це холодне тіло з задерев'янілими кінцівками і фіолетовими плямами від застою крові. Те, що побачив Біллі Карас, коли знайшов таруєйце. Те, як виглядав Стенлі Форбс у морзі, хоча як у ньому могла залишитися кров, якщо вся вона була на її руках. Сал Сінг також мертвий у лісі за її будинком, «Але не Енді Белл. Її знайшли занадто пізно, коли від неї майже нічого не залишилося, коли вона вже майже розпалася. Це, мабуть, і є найближче до справжнього зникнення», – подумала Піпе. І все же Енді не зникла, зовсім ні. Ось вона знову через шість із половиною років після смерті, і вона, єдина ниточка, що залишилася в Піп, ні, не ниточка, а рятівна лінія, Якась дивна, незбагненна сила, що з'єднувала їх крізь час, хоч вони й ніколи не зустрічалися. Піп не могла врятувати Енді, але, можливо, Енді зможе врятувати її. Можливо, але Піп усе одно мала чекати. І Енді Белл залишиться загадкою ще щонайменше наступні 24 з половиною години –